Ham ved jeg Mills talt ikke meget om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara, og lektor på Center for amerikansk Studier på Syddansk Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationaliskron. Hej Niels, og velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Niels, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Donald Trump, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Donald Trump? Donald Trump fyldt meget, kan man sige, i de amerikanske og de internationale medier de sidste mange, mange år. Donald Trump er en forretningsmand fra New York, en entreprenør, der bygger ting, bygninger. Øh, det var han. Og så øh, har han skabt en masse andre firmaer, har haft casinoer, har haft, øh, lavet bøger, har lavet flyselskaber, har lavet et, en uddannelsesinstitution osv., indtil han så blev vært på et tv-program, som var meget populært. Et reality-program, der hed The Apprentice, hvor han øh, kaldte folk ind, og så skulle de uddannes i at være øh, for forretningsmænd, og hver gang var der nogen, der blev fyret. Så han blev kendt på sætningen You're Fired. Og mens han blev sådan en celebrity og, og kendt i de amerikanske medier, som han har været i mange årtier, øh, så øh, har han et par gange nævnt undervejs, at han kunne godt tænke sig måske at gå ind i politik, og han mig overbevist om, at han kunne gøre det bedre end, mente han, end Ronald Reagan eller nogle af dem, der var siddende præsidenter. Øh, der var aldrig nogen, der tog det rigtig alvorligt, at han faktisk ville stille op. Så i 2011, der stillede han sig i spidsen for sådan en øh, konspirationsteori, Mm. der herskede i USA. Der var Barack Obama landets præsident, og der var så nogen, der hævdede, at han var slet født i USA, han var i virkeligheden født ah, ja, i, i Kenya, øh, og de ville se at han hans test, Det kunne ikke være rigtigt, han var amerikaner. Og den bevægelse, der fornemmede Donald Trump, at der var noget der. Så han stillede sig ligesom i spidsen for det, og hævdede, at han havde sendt øh, øh, undersøgere og detektiver til Hawaii, der skulle undersøge, om det nu var rigtigt, at øh, at Barack Obama var født i Hawaii, som er en amerikansk stadion. Og i mellemtiden så offentliggjorde Barack Obama sin og så gik det ligesom dødt. Men der havde han nået at fornemme, at uh, der var i de republikanske meningsmålinger rigtig mange, der syntes, at det ville være en god idé, hvis Donald Trump var kandidat. Der var ikke nogen i partiet, der rigtig tog ham alvorlig, og... Der var folk, der ville sværge i det republikanske parti, at han ville ikke få så meget som en eneste delegeret, hvis han stillede op. Og der var heller ikke nogen, der troede, han ville gøre det. Men så gjorde han det i 2015, øh, og hurtigt kom han til at føre i meningsmålingerne, de republikanske meningsmålinger, til primærvalgene. Og øh, der var andre kandidater det år, som havde mange flere penge til rådighed. Trump sagde til vælgerne, at jeg er virkelig rig, jeg behøver ikke nogen andres penge, jeg kan føre valgkamp for mine egne penge. Men øh, Trump vandt en overraskende øh, sejr som republikanernes præsidentkandidat. Hans øh, demokratiske modkandidat var Hillary Clinton i 2016. Der var stadig ikke så mange, der spåede ham nogen chancer for at vinde, fordi folk sagde, at han er jo mest en showman, han har ingen politisk erfaring. Mm -hmm. Stort set alle amerikanske præsidenter er enten politikere, de har været guvernører eller medlemmer af kongressen, eller også har de været generaler. Ja. Og Trump havde ikke været militæret, han havde heller aldrig haft et politisk embede før. Men øh, så skete der det øh, overraskende for rigtig mange, at Trump vandt præsidentvalget i 2016. Han fik ikke flest stemmer, det gjorde Hillary Clinton, hun fik 2,8 millioner stemmer mere end ham men han vandt snævert med til sammen 77.000 stemmer i tre stater, Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, og blev dermed præsident. Og han var sikkert også selv overrasket over det, men pludselig var han som den første, hvad skal vi sige, ikke-politiker USA's præsident. Så jeg skal lige forstå det rigtigt her. Det er simpelthen en klassisk rimand, der har tjener penge på whatever det kan sige nu, bøger, alle de her ting her. Han går ind i reality. Han går ind i tv. Han bliver mm. hurtigt kendt. Han siger udtrykker igennem flere år, at han vil faktisk gerne gå ind i politik, fordi han mener, at det, han kan gøre det bedre. Mm. Det ender så med, at han rent faktisk går ind i politik, og det er en mikrokuløst, eller whatever man kan kalde det. Så bliver han faktisk valgt som, som, til primærvalg som republikanernes øh, kandidat. Ja. Og ender også endda meget snævert med at vinde præsidentvalget i 2016. Lige præcis. Det er altså helt vildt. Og... Øh... Man kan sige, at det, det, der måske opstår omkring ham, som er anderledes end alle tidligere republikanske præsidentkandidater, og for den sags skyld også demokrater, er, der opstår noget, som mere minder om en slags personkult omkring ham. Så det er også et oprør inden for det republikanske parti mod det etablerede parti. Øh, Trump taler meget om den dybe stat og... Øh, det etablerede og eliterne, som undertrykker øh, hans vælgere så osv. Så han går også ind i embedet med sådan en, en offerfortælling, hvor han fortæller sine vælgere, at de er offre fra eliter, som behandler dem dårligt, og han bliver også behandlet dårligt. Folk har ikke taget ham alvorligt nok osv. Så, så der er sådan en fortælling, som overraskende, kan man sige, gør en øh, New york formodentlig milliardær, som er på sit tredje ægteskab, også til en slags helt for det religiøse, højre for kristne evangelikale vælgere, som beslutter sig for undervejs, at han er nærmest sådan en slags øh, skikkelse, der er udset af Gud til at øh, redde Amerika. Hvor er så det store vendepunkt ved Donald Trump ifølge dig? Jeg ved ikke, om man kan tale om et, der er mange vendepunkter med ham. Man kan sige, at han er præsident i fire år. Han deler vandene, han gør alting anderledes, end nogen anden præsident har gjort. Øhm. En af de ting, som adskiller ham fra alle andre politikere, tror jeg, er, at han ikke foregiver at være præsident for alle amerikanere. Det er jo meget typisk, der er hårde valgkampe, hvor demokrater og republikanere siger grimme ting om hinanden men det øjeblik valget er overstået så får man typisk en tale hvor præsidenten siger nu er jeg alle amerikaneres præsident Donald Trump er sine vælgers præsident så også mens han er præsident i de fire år, han var det fra 17 til 21 der tordner han mod demokrater han tordner mod byer han ikke bryder sig om Chicago, Baltimore og andre stater, som han taler om, er inficerede øh, med kriminalitet og, og vold, og det er, er, er ubehagelige steder. Og han tror den også mod stater, han ikke bryder sig om. <laughs> ja. Kalifornien, hans egen hjemstat, New York, øh, liberale stater, som han ikke mener, øh, giver ham den anerkendelse, han mener at fortjene. Og så gør han også en anden ting, som bare objektivt er øh, anderledes end nogen anden. Han øh, lyver om hvad som helst. Og når jeg siger lyver, så er der meget bekymring. Siger man lyver, eller siger man taler usandt? Men en opgørelse, der noget han at sige omkring 30.000 usande ting, mens han var præsident. Og det, der også adskiller ham fra andre, er, at han sådan set er ligeglad, når det bliver påvist, at det er altså ikke korrekt, det han sagde. Han bliver sådan set ved at sige de ting, fordi hans grundlæggende fortælling er, at der er nogle eliter og nogle liberale medier, som er, leverer fake news, som han kalder det, til, til, øh, til seerne, der ser og lyttere, og... Øh han vil ikke have hans vælger. Han siger, at der er ingen grund til at lytte på, hvad de siger. Det er alt sammen fake news. Her hos mig på mine sociale medier, og dengang var det Twitter. Senere bliver, det, bliver han smidt ud af Twitter og får sig sit eget øh, sociale medie, som hedder Truth Social her kan I få sandheden, der er ingen grund til at læse New York Times eller Washington Post eller se CNN. Så en, en, en lille opsummering her, det er, at han vendepunktet ved Donald Trump er måske hans forskellighed fra alle andre politikere, der førhen har været i USA. Han prøver faktisk ikke at samle USA. Han, han er, som du selv siger, han er bare sin egne vælgers præsident. Han er dem, der støtter op om ham, det er dem, der støtter op om ham, og det er dem, han tager sig af. Så man kan sige, at Donald Trump har ikke opfundet, at USA er det, vi kalder polariseret. Mm. Altså, at der er et stort skæld mellem dem, der identificerer sig som demokrater, og dem, der repræsenterer äh, re, äh, identificerer sig som republikanere. Men det mest overraskende måske ved Trump, er, at han vinder det republikanske parti. Og når jeg siger det, så mener jeg, at formodningen er, at han bliver præsident, at det vil være partiet, der ligesom omformer Trump. Okay, han har sagt vilde ting hele valgkampen. Han har beskyldt øh, en af sine modkandidater i det republikanske parti, Ted Cruz, for at hans far var medskyldig i mordet på John F. Kennedy. Han øh, fortæller konspirationsteorier om mange forskellige ting. Men formodningen er, at når han så bliver præsident, så bliver han en traditionel republikansk konservativ præsident, og det bliver han aldrig. Han omformer partiet. Mange af hans kritikere i partiet bliver enten tvunget ud, de taber valg, de øh, vælger måske frivilligt selv at trække sig, fordi det republikanske parti under Trump er ved at blive noget andet. Og så kommer der et, selvfølgelig et vendepunkt til, som er, at han så taber præsidentvalget i 2020, og, og nægter at anerkende, at han har tabt. Der bliver ført 61, 62 retssager, anlægger han. Han taber de 61 på, på stribe. To af dem ender i højesteret, hvor han taber dem med dommerstemmerne 9-0. Og alligevel så holder han fast i historien om, at det er i virkeligheden ham, der har vundet. Han mener, at han har vundet stort set alle stater, og det er øh, den dybe stat, det er forbundspolitiet, FBI, det er andre, der har konspireret imod ham, det er valgsvindel og så videre. Og de beskyldninger kulminerer i det, der hedder stormen på kongressen, den 6. januar 2021, hvor valgresultatet formelt skal godkendes. Og for første gang i amerikansk historie, er der et forsøg på at forhindre en fredelig magtoverdragelse, øh, hvor tusinder af Trump-tilhængere stormer kongressen i et forsøg på at forhindre, at det sker. Det kan man sige er et vendepunkt. Men det, der så er allermest overraskende, der har han, Trump allerede været stillet for en rigsret, en gang, eller der har været rejst en rigsretssag mod ham, øh, på grund af, at han tilbageholder støtte til Ukraine, Uh, nu bliver der så rejst en til uh, i begyndelsen af februar 2021, efter han er trådt tilbage som præsident. Uh, og der er der en formodning om, at nu er det slut med Donald Trump. Men millioner af hans tilhængere vil det anderledes, og det republikanske parti må erkende, at uh, en stor del af deres vælgere, hvis ikke frem et flertal, tror stadig på, fortællingen om, at det i virkeligheden var Trump, der vandt valget, og det er blevet stjålet fra ham, og han burde være den retmæssige præsident. Og så formoder han, ja, formår han formodentlig en gang til, det ved vi ikke endnu, men det tror vi, at blive det republikanske partis kandidat fire år senere. Altså det er jo helt vildt, med det Donald Trump, og det er så spændende, så jeg er nødt til at spørge dig om, hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med min fremlæggelse om Donald Trump? Jeg tror det vigtigste er at forstå, at han ikke er en konservativ republikaner, som mange forestiller sig. Hans forestillinger om sin egen rolle, det styre han gerne forestiller sig, han vil stå i spidsen for, er et langt mere autoritært styre. De forbilleder han, de folk han roser altid, er udenlandske ledere, mm. er ledere, der som har eller har påtaget sig kompetencer, en amerikansk præsident ikke har. Det er Vladimir Putin i Rusland, det er Erdogan i Tyrkiet, det er Xi Jinping i Kina, det er Kim Jong-un i Nordkorea, det er folk, det er Viktor Orbán i Ungarn. Det er den slags, hvad vi vil kalde mere autoritære ledere, Trump ser på øh, med en vis misundelse og siger, at det her amerikanske system med checks and balances, hvor mm. alt er besværligt, fordi der er en tredeling af magten mellem højesteret, mellem kongres og mellem præsidenten. Der er alle mulige instanser, som forhindrer ham i at gøre de ting, han gerne vil gøre. Øh, det er i virkeligheden det, han gerne vil gøre op med. Så det er vigtigt at forstå, at han er ikke nogen typisk konservative politikere, sådan som mange gerne vil fremstille det. Og en anden ting måske? En anden ting er, at han har en slags personkult omkring sig, mere end han har et parti. En stor del af hans magt er sådan set opbygget, ikke ved at hvad skal man sige, på den traditionelle måde, man vinder støtte i sit politiske parti, men at vinde det en slags protest mod øh, det republikanske parti, og så overtage magten i partiet. Og en tredje ting er måske, at det han har formået, som har gjort, at mange republikanere så ham som den, der bør være deres kandidat igen, det er, at han formået at vinde nogle vælgere, som ikke var dem, der typisk ellers ville stemme på det republikanske parti. Først og fremmest hvide vælgere uden en videregående uddannelse. Det republikanske parti har typisk været det parti, hvor der var flest veluddannede, som støttede det republikanske parti, meget mere end demokraterne, som i højere grad havde arbejdervælgere og minoritetsvælgere. Men Trump formåede ikke at vinde et flertal af de her arbejdervælgere, men nok til, at han kunne vinde det, der hedder valgmandskollegiet i de tre stater, jeg nævnte tidligere. Og det var sådan set også, hvad han forsøgte at gøre i 2020. Der tabte han valget med til sammen. 7 millioner stemmer til Joe Biden, men han fik stadig flere stemmer, end han fik fire år tidligere. Joe Biden fik bare endnu flere. I hvert fald så har jeg skrevet tage ting ned. Han er ikke en konservativ republikaner. Han er altså ikke den klassiske republikaner, republikaner, som man tænker. Han har altså en kæmpe personkult efter sig. Der er mange følgere, der virkelig tror på alt, hvad Trump siger og går op i, hvad han gør. Og nummer tre, så formåede han altså vinde, eller han har formået at vinde vælgere, som normalt ikke vil stemme republikansk. Ja, men er der så noget, vi mangler at komme ind på, Niels? Der er meget, man kunne sige om Donald Trump. Han er den største magnet for de amerikanske medier de sidste mange år, og der opstår næsten en form for tomhed, hvis ikke Donald Trump er en del af, af, af valgkampen. Det er næsten en bekymring for mange, for mange tv-stationer, hvis ikke der er en Trump-historie at tale om. Og det ved han, og man kan sige, det spiller en særlig rolle for ham, at være i medierne på en måde, vi ikke forstår både god og dårlig omtale, er sådan set god omtale for Donald Trump. Det er den helt klassiske. Tak, Niels, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Lexma, der hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, især her om Donald Trump, som vi snakker snakket om et stykke tid nu, kan I gå ind og i hvert fald at læse om det på lexter.dk. Det er jo Danmarks National og at læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.